الرحيم فصل في هاء التانيث التي رسمت تاا ون و رحمه الزخرف بالتاء زبر الاعراف من هود كاف نعمتها ثلاث نحل ابراهيم مع اخرات عقود الثاني لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقدس معي خص شجرة الدخان سنت فاطري كل اولا فال وأخرى غافري قرة عين جنة في وقعت في طارت بقيت وابنة وكلمة أوسط وكل ما اختلف جمعاً وفرداً فيه بالتاء وعرف <تصفيق> دعم يمدر تقايدة كذلك دعا تقاني جيكا بدا قايدة كمقراجة مكردي <تصفيق> تاسو ګورئ پټ 10 سټس اف حدا اطاء المربوطه و اطاء المفتوحه او مو کته نعرفو بیا تاسو کتاب څخه قاعده کوم او دلته مو و راي دی واي په سل په بیان د هغه حاکی حای تانیس کی چيلي کلي کیږي کولاو تا پا سورت کی اے گول تا دا خوکال کولاو اولی کلیش مبسوطا مفتوحا تاغی بیان دردکار مددی فائده بیا وقف کی روزی گول تا بانی چه وقف کی رحمت او بتای مفتوحا چه وقف کی رحمت سمرا فرق شو هاں مخ قدرت ده په تمهید کې ویلو چې زماره سالا په دوه بحثونو باندې شي دا, دا علمي رسم مشتمل ده یو مقطوع او موصولو بل بحث تائی تانیز په تائی ان سالم تک نو تكتب په اول کې درته وي تدوی جنا مقطوع او موصول او ځرته ذکر کړ نو اوس دینه کې څه ذکر کوي د تای موطولی بیان کوي اصل کې غوړه دا چې دا ګول ولیکلې شي څه البته بعضه موکو کې کله سم دي لیکي ګلاو <تصفح> نو کو ګولوی کله شوک اف کته حاضرږي او کو ګلاوري کله شو نو وختونو اصلن دواړه ثان دل تدسوې تاد ثانیس دې دې که د تا ان دلته چې دا د ذکر دی او دا کم ته رسم د ته ذکر شوه دی لیکل دینه مراد اغا تا دا چې په مفرد اسم انه باخر کی راضی او اغم مفرد اسمونه چه اسم زایر تا مضافوی رحمت اللہ نعمت ربکا امرأة العزیز وغیرہ دا دیاسک اسم تانانو رسمونه بسو طریقہ راغلی پا دوا حلکہ بخبر پوئی گئی دین اغتا مرادتا چه دا مفرد اسمونو باخر کی رازی او اغم اسم زایر تا نو دا کله گول لیکل شي کله کلاول لیکل شي دا تا ورن کما تا چې د فعل په اخر کې لکه قالت جاءت یا جمع مؤنث باخر کې رازي یمونس سالم الصالحات السيئات یاد اسم مفرد په اخر لیکن هر اسم مفرد ضمیر ته مضاف اسه ظاہر ته مضاف نوی مر رحمتي نعمتی نعمتي نعمتي دا دې قسمت آګاني دا په هرځ کې کولاولي کليش دې کې رو خبر نشتا دلته درته هغه تازه کرگی چې کله کولاولي کلي شي کله مدورالي کلي شي چې تاسو د دوالو په تو لګيو وقف ته بیا کولې شي چې وقف کې ته بیا غلطي کنا باقي چې کم کولاو تاګاني د انګلیسي نو او بس په پټو سترګو ته علامه معلومي دي هغې کې د بیانو له ضرورت پته تو خبر باندې پوښتوي کنه او کلا یو تا په اسمه مفرد کی او اضافت نه شي وي نو اغم هر ذی کی گول تابانه دی کلي شي لک اولائك لهم اللحنه ولهم سوء الد وَبَقِيَّتُم مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَرُونَ دلتا اغطا مراد دا چھلی اسم مبرت باخیر کی او اسم زائر تا مضافی داخیات کچھ بیادتا مسالان جوری اوز دیسو وی وَرَحْمَتُ الزُّخْرُ فِي لا رافيرو من هودا کاف البقره تو گو دا بده کی زیږي سکته زمام مرای دې تکې نه ستوې تدې وې طول ذاتي تا کم یوګې په کم کا بند کمکمل درو غوې دې اسر والا سر اور اس بنګه دیو بنګه مکمل چه دا سر والا بل کې او دا په دې کې نو دا بیا سر आवाज نه کوي زګندرو یا خو انګه مالا د 30 کس سره مو پاسه 30 کس لاندې ورسره 30 کس هلاندې بل راشه تیز کن. او سا آواز تاگوارا. او سا کنید. او سا کنید. دیو جن از بازی علماء کرام از آن سرسکر نیزدی بس بکری خیر. اگرد ایر خیر. باز تقبل اخواخ افگوری آواز لی. او سا دا آواز او ستیز کستان زخیاری. وقتی موک جیگی والی نو. زکا تیز. او س بس رورو لگی آو تیز دلی اللہ دعیتو کی ورحمت الزخرف بیت او سورت الزخرف کی چی رحمت راغل ہے بیت تازہ اغای دا پا تای مفتوح سر لی کلی زباره کتابه پوشوی دای پا تای مفتوح سر لی کلی لعرافی دارنگی سورت عراف رومی روم هودہ سورت بود کاف البقر کاف اسمت لف مریم البقر سورت بقر رسو شوال وزیون شوال چه پدی که تای متوول لکلشی اغام کم دی سورت زخروف کی دوزایر آغل ہے بتیس نمبر آیت کی اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا, ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير من بعضهم یجمعون اس جو وقف کے ورحمت اهم یقسمون رحمت سیشو سورت عراف کے میں ان رحمت الله قریب من المحسنین سورت روم کے پنز اس تم فعنظر إلى آتار رحمت الله سورة هود 3 رحمت الله وبركاته عليكم سورة مريم 2 آيات ذكر رحمت ربك عبده زكريا سورة بقرة دو يرجونا رحمة الله دينا الهواتش السمر رحمة لفظ قرآن كراغره تايم ودورة سرده سيجو كسوك داوهي یرا د دې شعر سره معلوماتي چې د صورت الزخرف 32 دی او د صورت اعراف 54 دی او د صورت الروح 50 د ځکا په دې سورتو کې خنورم شته دګه صورت اعراف کې 154 ایت کې مرهمت شته او 156 کېم شته صورت الود کیم شته مریم کې نو دای کې غنور رحمت رحمت د دې شیر نه منکه بسنګ معلومیږي چې دین دغه دغه مراد دی جواب دا ده تاسو ما مخکې قاعده هې قاعده مې درته رحمت اغه رحمت چې مذاف ویسته په اسمه تا ناغه په کې وګورئ کنا چې مذاهر ته کوم مذاف دی نو آغا سا شایدی پا آغے کی شکم تایم افتوح اسر علی کے او اس میں ظاہر مضافتی اما چیز این رحمت اللہ قریب مضاف مضافی لیشید رحمت ربک رحمت ربک رحمت اللہ یرجون رحمت اللہ او شاید کنا اس بتهجه مزاپو مزام ویله هيسته تو نو د شپه شندرګ ده سوراتونو د تخصیص نه معلومه جر دین علاوه نور څوبر سوراتونو ګراغلي هغه با ګول تاسره لا تقو نقوم الرحمه الله ها سورته زمر ګرازي د څنګه وایو زمار لا تقنقم <من> الرحمه نعمتها طلات <ثلاث> نحلن ابراهيم معن اخيرات العقود الثانهم جمع <نعم> پابند ده کنه وی نعمتها ارنګي لفظ نعمت حادثه دي سوره بقره صلاه ونحل ابراهيم او دري د نحل ابراهيم ماهن او د سوره ابراهيم اغه دو اخیرات چدا پا اخیرات رو کوغانو کی دی خیر کی دی کم یادی شپک یوشو سلاس نحل اندریش سلور ابراہم معن شپک دا چی کم دی داشپا گوار اخیراتون بداتی حال کی چی دا پا اخیر کی راغلی دی سورتون عقود ثانحم دارنگی سورت عقود الثانی دې صورت عقود اګدوېم کوم چې د همت راغله دې اګمې په مراد ده دا ټول څوشول دا, دا وم پښتای مفتوحه سرولیکا دا خو مې لفظي معناو کا بې بیا وې لوکمانه تم مفاتیرن کتور عمران دې دې پوری دا د نعمت خبره ده دارنگې په صورت لقمان کې ثم فاطر بیا په صورت فاطر کې کثوری صورت فاطرم په شان د صورت تور ده یعنی صورت تور کې مرزیده عمران او په صورت آل عمران کې په دې سلوور زینو کې نعمت پتاي مفتوحه کا بیاد اللعنت لفظ خبر ذکر کي پدې دووش کې د لفظ د نعمت ذکر در وک او اور بې یاد اللعنت ذکر کي اولی در درته وې د نعمت سورته بقره کې رازي 131 ايت ده واذكروا نعمت الله عليكم تای مفتوحه سره درې کرته سورته نحل کې رازي 72 ايت 73 ايت 114 واشکرو نعمت الله وبنعمه الله هم يعرفون نعمت الله د اول څه وبنعمت الله هم دهم يعرفون نعمت الله درهم وشکرو نعمت الله او سوره ابراهيم کې 28 او چون دیس نمبر اهد کې بدلوا نعمت الله و ان تعد نعمت الله پداپین زښول کله دې دوې اخیرات شغل زما په دې سورته نو کې اخیری مراد دی معلومه شته کې نورم لفظ د نعمت شته دې سورته اب ګول تاسوره ا کتب ی اخر کې پکې واګې شي دا به تای مفتوحه سره لکه و م یبدل نعمت اللهی بقره کې را دین و غس سره ګول بیا وې عقود الصالحہ من جمله دې سورۃ النیو سورۃ عقودم دې سورۃ مائده هایوالذین آمنوا اوفو بالعقود با لذید ویم نمده دا کمزیکی با تای مفتو حسر چه کم ده حماتره وذكروا الله عليكم اذ هم قوم ن ده حمته ور ثانوي کنه یوغو تو عقود الثانی یعنی دویم د سورته مایدې د دینه 26 ست دي ثاني سره اول او درم وک اول ده وذكروا الله عليكم میثقه او درہم دے یا قوم اس گرونی مطلع علیکم اذ جعل فیكم انبیا نو دا یولسم آیت دے اس گرونی علیکم اذ ہم قومن تو کمچہ ہم سردے اتا ای نور یاوی لعنة بحا والنوری لعنة لفظ چه کم ده کم ده که بتای مفتوح حسر لگلی شوه اگه صرف دو زیونه ده بحا... مرشا اگه پاتشو لقمان اسو مفاتر نا؟ نا؟ نا کو وکه عقود و سانه هم کم هم لقمان اسو مفاتر انکه یا سورة لقمان کی رازی اکتیس ہے سورة فاتر کی رازی درہمائید سورة طور کی رازی نحشتمائید سورة عالی امران کی رازی ایک ہے تین اید دا صلو رم بتائے متول سردی فدا یعول الزیونشور لعنت بہا والنوری او دارنگی دا لعنتک المجکم ده بهه په سورته ال عمران کې راځي 61 نمبر یې یاته لعنت الله نا فنجعل لعنت الله علی او دیمه سورته نور ومایته ونوری سورته نور ومایته ال لعنت الله باقی بطول و زینو کې داته مدور سره یې کوم ذکم جرالو و بې نعمت الله یا لعنت لپغ سوره زین ګرالو ګول تا چرې دې دې وای ټیک ته سورته نور کې خلعت راغله دی یو کاره تا خو په سورته ال عمران کې خدا دعا کاره راغله انا جعل لعنه الله او ال لعنه الله یو په 61 ټایټ کې دي او 20 په سټس کې دي او د اول نه صرف طایې مفتوحه سره دي 20 طایې مدوره سره دي کو ناظم سے خودی وضاحت وک سورۃ ال عمران کے کم یو دا اول کې دې نه لګول نه دې ښه ځواب سره وای دا کې ذکر نه لګول چې شهرت ارتشا د پتر جي صورته ال عمران کې کم یو یو دا شو بلداد وزن د شیر ورته گنجائش نو ورګوري اجازه نو ورکو گنجائش نو وزن د شیر په خرابېدو بیا تر سواکانو بغتای جوړیدا که چرته سي کړو دای ویلېږي ثروت علیم عمران کې زما مراد غاول به سواکانو بغتای به ځایي خو پاس د غر نو بو رولم داړو کې نه راځي خو بهږي پوه شئ نه آیا به نو غټه د کلیګ مشهور خلک پاکستان او بیا امام شاه تی بی بیا یو کتاب درایېه پاګه کې ورته د نجعل قید لگوله اغم دې رسم کړه څو ته پوه شئ پته Thank you.